der er jo ingen politikere i det her land, der reelt har missioner. Priserne stiger og stiger. Hvad kunne det være, at det en korps ombudsmand, der holdt øje Velkommen til en af de fine københavnske salonger. Velkommen til altid bramfri og begavede gæster. I dag har jeg besøg af chefredaktør på Børsen og tidligere finansminister Bjarne Koretteren. Og jeg har også besøg af forfatter og journalist på weekendavisen Christian Benneke. Velkommen back to i Østergaards Salon. Jeg føler, jeg lige har set jer. Vi har i hvert fald det har du også. alle sammen lige øh, været på øh, folkemøde i sidste uge. Christian, du gav mig et chok midt om natten ude på gangen på det der pensionat, vi begge to boede på. Ja, det gode. gjorde jeg ikke. <laughs> Nej, det gjorde du Nej. ikke. Men, øh, men siden der, Christian, altså det, øh, så, så skyndte du dig ud af folkemødet, og så har du rejst Europa rundt nærmest siden, hvad du har lavet. Ja, der kom, Jeg blev hentet med en taxa kl. 5 om morgenen og kørte på tværs af øen for at mødes med Aqua i ø, Københavns Lufthavn, og så tager med dem på ø, turné til, først til Norge og så til Spanien. Og der kom jeg hjem fra i går aftes, øh, og i dag er det mandag. Ikke? Så det var lige sådan en 3-4 dage uden søvn og bare fuldt knald på. Ja. Du har jo. Man kan næsten høre det på min stemme, kan jeg ikke det? Jo, jo, det er, er, er, er godt lidt, cool. lidt små rum ja, ja, ja, ja. Jeg kommer hjem fra min, min turné her. Og rug. Ja. Var du ellers så på Folkemøde og tale om din ø, nye bog? Ja, det var, jeg. Mm. det var jeg. Du har udgivet den meget anmelderroste bog, En gang troede vi på fremtiden. Hvad er det vigtigste, du gerne vil have folk tage med sig, når de har læst den bog? Jamen, jeg tror, det er, at vi lever i en, øh, en tid, som er i opbrud, for nu at sige det enormt øh, øh, banalt. Altså, at vi engang levede i en tid, som var præget af optimisme og fremtidstro, det var da jeg voksede op omkring nullerne. Og vi nu lever i en tid præget af en fortælling om pessimisme og undergang. Og det ikke nødvendigvis er kun et problem. Det giver os også mulighed for at ændre retning på nogle områder. Mm. Det skal vi uh, tale om uh, lidt senere. Jeg ved, både dig og Bjarne har flere kæphæste at finde i, uh, i den bog. Bjarne, du er jo også aktuel i en ny udgivelse. Ja, lidt, den har jeg nok haft lidt, lidt mindre kontrol over, end Christian har over sin bog. Ja, men altså, det er udover, at du dagligt udgiver børsen, ja. så er du jo uh, med i en ny uh, dokumentar på Viaplay, der hedder Statsministeren, som handler om Helle uh, statsministertid hvor du spillede en meget central rolle, du var en af aller tætteste allierede. Hvordan vil du så den beskrive den periode i dit liv? Jamen, den er jeg jo meget stolt af. Jeg synes både, det var enormt meningsfuldt, og jeg synes også, at vi fik lavet en masse gode ting. Så var det jo sindssygt hårdt, men det var jo også en periode, hvor man kom rigtig tæt på de mennesker, man var ryg mod ryg med, og der var hele Toning jo. Selvfølgelig den primære. Hvad er du mest vedkommer? glad for, at I fik lavet? Åh, oh, jeg, jeg tror egentlig, jeg er mest glad for... Altså, vi fik lavet en masse reformer. Øh, mm. De var gode. Og så synes jeg jo, at vi fik bevist, at, at politik kan og skal føres hen over midten øh, på dansk politik, eller på det, på det politiske spektrum. Øh, sådan i, i praksis. Jeg fik I øvrigt også bevist, at man kunne gå frem til valget bagefter ved at, ved at gøre det. Øh, så det var I jo... tabte magten. Ja. Yeah. Øh, og så må man vel sige, at, at økonomien har haft det relativt godt siden. Så det vil du godt lige tage lidt af æren for Ja, lidt af æren. Slet ikke hele æren. Det er der jo <laughs> rigtig mange forklaringer på, også mange af de ting, der blev gjort før men det er mig. Vi havde men, rigtig mange men, reformer. Man må det er, sige, det er, at, at vi afleverede godt nok den der økonomi i god form. Mm. I sidste uge her i Salongen, der var Helle Thorning selv med øh, og fortalte om øh, dokumentarerne. Jeg kunne godt tænke mig lige at tale lidt om din rolle. Jeg synes jo, det er en film, man kan se med forskellige briller. Den er blevet meget rost for hvad skal man sige, øh, blikket på kvinder, altså hvordan det har forandret sig, hvor hårdt og nogle gange uretfærdigt det var, at Thorning skulle stå i rollen som statsminister som den første kvinde, og hvad det var for et game. Det er jo også en, en film, man kan se med sådan politiske briller, og jeg vil sige, når jeg kigger på den med de øjne som en klassisk politisk journalist, så vil jeg sige, at den er en lille smule ensidig. Det er i hvert fald det er Torning, og det er jer, der var hendes løjtnander, der fortæller om den tid. Men det gør det ikke mindre interessant. Noget af det, jeg hæfter mig med, det var, at I er også i den dokumentar enormt hårde ved Måns Lykketoft. Øh, som Helle jo tog over efter os, hvor hun jo slog øh, Lykketofts kandidat Frank Jensen på vejen. Jeg vil gerne lige have, at vi starter... Ja, det, det var nu ikke Lykketofts kandidat, tror jeg. Nej, men det var det, det er, måske det, der... Sige. Det tror jeg ikke, det var. Nej, det var nok den, der repræsenterede den fløj mest. Det tror jeg ikke. Okay. Nå, det kan være en anden diskussion. Ja, ja. Jeg vil gerne lige starte med at spille et, et klip fra dokumentaren. Og Lykketoft, han har jo ført kniven mange gange. Det gør han dygtigt. Han er, han er, relativt, øh, han er relativt god til den slagt. Ja, øh, sådan lidt, lidt billedligt tal, så har han jo blodet helt op i, i armhulerne. Tror vi alle sammen ved, at nu har det spillet sig fuldstændig ud, det der. Med Svend Arken, Paul Nyrup og så mågen som absolut skulle forsøge at blive formand også. Ja, I er meget kritiske. Lykketoft har blod helt op i armhulerne, siger du her. Hvorfor var I så kritisk overfor? Ja, det vil jeg altså sige er en rimelig nøgter beskrivelse af, af, den, af tilstanden og også af, hvad kan man sige, arbejdsmiljøet eller, eller sådan, hvis det har været en virksomhed, så kan man vel sige sådan, organisationskulturen. Ikke? Altså, men altså, man kan jo sige mange ting om hans Lykketoft, og det ville da være spild af tid at bruge et helt program på, på ham. Men, men altså grundlæggende, så vidt jeg forstår historiebøgerne, så forsøgte han at vælte Anker Jørgensen uden held, og så fik han væltet Svend Augen, og så fik han væltet ny op øh, og så fik han vel væltet sig selv. Øh, mm. Og så gik han altså i gang med, med, med Hel Thorning, og så, så er han så blevet for gammel nu. Ikke? Og det er jo sådan ret unikt øh, forløb. Men I opfatter, ikke? Jo, I opfatter jo forløbet af det, der sker omkring det, som enormt illoyalt. Det var det da også. Det jeg prøver at beskrive, det er jo, at det hun overtager, det er, jo, det, er jo en, det er jo en taberkultur, og det er jo en kultur, hvor man på skift suboptimerer, tror jeg vi vil sige, i en, en virksomhed. Altså det er vigtigere selv at komme frem i verden og få væltet den af pinden eller stukket en kniv i ryggen på den, der har den stol, man gerne selv vil have, end det er, at, at partiet vinder magten og at man får gjort noget positivt for landet. Og det... Det er jo en ret væsentlig kontekst for at forstå øh, de vilkår, øh, hun skulle udøve lederskab på, og det bliver man da nødt til at fortælle, når man, når man skal lave en dokumentar. Jeg vil sige, at optræder jo ikke selv i uh, dokumentaren, men der er en udtalelse til ham til allersidst, hvor han afviser. Det, det er, han er den bedste del af filmen, diler. den der udtalelse. Det, det, det, det, er, det er rent surgette. Christian Benninger, har du øh, nået at se den, mens du har faret Europa rundt? Nej, svært kun at se øh, det meste af det første afsnit. Hvad siger han til sidst? Han afviser enhver form for illogalitet. Det, det, er, det er jo fuldstændig kommunikation, eller, eller Kina er jo selv Der har aldrig været noget at komme efter. Okay. Nej, men jeg glæder mig meget til at se resten. Kun sit første afsigt, så. Ja. Mm. Det er jo meget tydeligt, at der var fløje i Socialdemokratiet. Øh, Torning siger på et tidspunkt, at den bedste kriseorientering, hun nogensinde har lavet, det var at gøre Mette Frederiksen til justitsminister. Hvorfor var det nødvendigt for jer? Øh, jamen, hun fik jo... Altså, grundlæggende fik hun jo sluttede øh, fred i, i tid øh, Og selvfølgelig det der med, med justitsministerposten er jo et, et element i det, men jeg tror også et andet element, øh, som man jo øh, nok kan lære meget af i den nuværende situation, det er jo også, at der blev skabt sådan en afklaring øh, om, hvad der i, i givet fald ville ske, øh, hmm. hvis øh, holdt op med at være, være partiformand og statsminister, ikke? og så kom der ro på, så var der ligesom ikke noget at slås om længere. Jeg ved ikke, om man helt kan sammenligne situationen øh, dengang og nu. Det tror jeg faktisk sagtens, man kan. Ja, fordi øh, nu har vi jo brugt ret meget tid den seneste måned eller to på at diskutere, mm. om Mette Frederiksen er på vej til NATO. Nu lyder det som om, nu bliver det måske ikke lige nu. Det kan være, at man forlænger Stoltenberg. Men mm. vi går sandsynligvis ind i et år, forestiller jeg mig, hvor der vil være en diskussion, om Mette Frederiksen er på vej til en international toppost. Hvad sker der så i S? Jamen altså, jeg mener virkelig, at der er ikke nogen, man lige nu vil kunne lære mere af en halvt Så der burde jo være en kø af mennesker uden for hendes lejlighed, øh, som søgte om råd og vejledning om, hvordan man håndterer lige præcis den situation. Mm. Øh, fordi det fik, hun jo, det fik hun jo gjort. Hvad synes øh, du, de skal gøre? Jeg synes, de skal gøre to ting. At de må afklare deres øh, affølge, og, det, øh, og det, det synes jeg er en hastesag, øh, ellers er det jo et mareridt. Og du synes øh, ikke, den er afklaret nu? Mm, ja jeg tror jeg, jeg tror, jeg føler mig fuldstændig sikker på, hvordan det ender. Så på den måde kan du sige, at det er afklaret, men, men det er jo ikke afklaret sådan, at, øh, sådan at man har fået talt om det, øh, og enten, enten er blevet enige om det, eller har fået sat dem på plads, som er uenige. Det er jo den to, de to måder, man kan gøre den slags ting på, ikke? Mm. Og så bliver de jo også nødt til... Altså, det er jo ikke bare et spørgsmål om, om, om navne. Øh, de bliver jo også nødt til at finde ud af... Øh, hvad betyder den magtbalance, sådan nogenlunde i forhold til, hvem der ellers er med i, i, til at udøve magten, i, altså inderkredsen, øh, og hvilken politik skal der føres. Og der er det jo helt, altså der er det jo, og det er jo derfor det er også er interessant, altså for, for os som borgere og, og medier, ikke? at, at det, er jo et, det er jo ikke bare noget med, hvem der skal køre i hvert fald en ministerbil, det er jo også noget med, er Socialdemokratiet? Hvem er der, sætter retningen? Jamen er det Reformparti? Er det, er det committed på SVM? Ligger det ind mod midten, eller skal det ud og tosse på venstrefløjen? Det er da, det er da helt, helt vigtige spørgsmål. Ja, jamen, der <laughs> jeg sidder og griner jeg, fordi det er jo netop et et, et, også et enormt politisk spørgsmål. jeg tror jeg meget, Bjarne sagde at altså, Det er forskelligt på, hvor Socialdemokratiet burde placere sig, fordi det er jo netop en kamp om... Du synes, det... de skal ud og tosse på venstrefløjen? Ja, lige præcis. Jeg synes, de skal ud og tosse på venstrefløjen. Okay. Altså, øh, som ja. du så nøgternt, i dit ja. yndlingsord, som du så nøgternt formulerer det. Altså, er det Mette Frederiksens projekt fra 2015 til 2019, og lidt frem, som skal genetableres på en eller anden måde? Altså, Kåre Dybvad, Ismen, Peter Hummelgaards, den syge kapitalisme, Pelle udkant... Rudengrans. Ja, alle de der bøger, ja. de skrev ikke om de grønne regnmodeller i Finansministeriet, ja. Ja. og alt det der. Eller er, og DF. <laughs> ja, igen, en helt nygtærende analyse af den ja, ja, socialdemokratiske ja. position. Ja. Eller er det Lars Lykkes projekt mere? Vi skal... Vi skal altså, fordi... Nogle gange kan det jo være svært at se, at, at Nikolaj varme mener noget overhovedet. Altså, øh, og han kan jo ligesom, det er som om han har suget øh, moderaternes politik til sig som sådan en, eller anden, en eller anden svamp. Og det er jo det, man står og balancerer imellem. Men, men nu er du jo yngre end mig, og det skal jo ikke være nogen ulempe. Jeg tror, det vil vise sig at være en styrke i det, i det lange løb. Men, men, men når du sammenligner det med løb, så er det jo fordi, det er det, vi lige for øjeblikket snakker om. Og det er det, vi kan se her i, sådan lige for tiden i de her år. Men det er jo ikke den relevante parameter. Altså, det er jo, du, du beskriver det rigtig godt. Øh, altså, det, enten er det fra 15 til, til, til 19 og måske i frem til 22. Ja. Øh, eller også er det jo den kurs, Socialdemokratiet har ligget på de 20 år, der gik forud. Altså, øh, reformpolitik, for lige hen over midten, økonomisk ansvarlighed, god sikkerhedsafstand til, til venstrefløjen. Det var jo nyop, øh, det var torning. Øh, det var også længere tilbage. Krav, hos Hansen og, og, og så videre. Så videre. Så, så ja, og det er derfor, at ja, det er sjovt at snakke om torserier, men det er et valg imellem. E, altså, det der med at lægge sig ud tæt på venstrefløjen, skrive regeringsgrundlag sammen med og sådan noget, det er en total Men du udtalelse. skrev da selv regeringsgrundlag med, med SF? Indelslisten, med indelslisten, Nej, du skrev med SF. Der er da også en forskel. Ja, du er vanvittig. I en socialdemokratisk historie. Altså, SF altså selv. Der var et rødt kabinet helt tilbage i, i 60'erne, også? Mm. Øh, men Enhedslisten og DKP og skive et regeringsfonderdag sammen med nej, dem, nej, det har man Gør sagt, i sus med aldrig, historisk ville røre med en ildtang. Og det er jo derfor, at, at enten skal undtagelsen genoptages, eller også skal man ligge på den konstant, der har været søvnvangst. Altså I, nu, nu er det ikke, fordi jeg skal sidde og forsvare Enhedslisten, det, det er ikke min, position, min politiske position, men jeg vil også sige, at de overton window, som man siger, har jo flyttet sig, altså det Enhedslisten, der er i dag, kan jo mere sammenlignes med sådan en radikal udgave af Sven Socialdemokrati, eller sådan et eller andet, hvis du kigger på de politiske programmer. Altså... Okay, det, det, jeg tror, han roterer rundt i sin grav øh, sådan et par kilometer. Okay, okay. okay. Jeg, mener, jeg mener bare, det der med at sige, at det er DKP og sådan noget, altså det, synes jeg, det synes jeg ikke er færre over, over for Pelle Dragsted, og det er ikke, fordi jeg repræsenterer den position. Det, jeg Men de da mere... stadigvæk ind i enhedslisten, DKP? Jamen helt sikkert. Helt sikkert. Det der er masser af tosser ja. i enhedslisten. Ja. Jeg ser bare mere den der den der periode om, fra 15 og frem til kommunalvalget, som det jo nok er som skæringspunkt i 2022, som et korrektiv, øh, hvor man genopfandt og genopdagede nogle af de øh, hvad hedder det? <laughs> ja, nogle af de politiske øh, ambitioner, som Socialdemokratiet traditionelt har stået for, Så man havde og glemt nu, det er, men Det er jo nu, også historieforstællingen. Øh, øh, nu løber er det af sporet, ikke? Jeg synes, vi, vi er på vej hen, hvor vi skal jo tale om, om det er fra, fremtiden eller fortiden, der definerer os. Lad os lige prøve at gå videre til det. For vi skal jo tale om din bog, Christian Bennecke, og den hedder som sagt engang troede vi på fremtiden. Måske kan man afkode endnu mere i undertitlen, som hedder Hvordan vi gik fra optimisme til sortsyn, og hvorfor det kan redde os. Og det er jo i virkeligheden din kæphest. Du mener, pessimismen er en konstruktiv politisk kraft. Hvad mener du med det? Jeg mener, at optimisme nogle gange kan blive blindhed og føre til skøre beslutninger. Altså hvis man tror, at verden ligesom nærmest automatisk er på vej i den rigtige retning, uden at man gør noget ved den, så, så kan man komme til at gøre alle mulige skøre ting. Og det var min påstand er jo, at i 90'erne og 00'erne vi i høj grad nu er det et meget stort vi, jeg opererer med her, altså nærmest i Vesten. Vi var så optimistiske på fremtidens vegne, at vi overså en masse problemer, som boblede frem især klimaforandringerne. Også den eskalerende ulighed i Vesten, vores afhængighed af russisk gas og Kinas industri og sådan noget. At vi lod ligesom bare de der problemer vokse så store, fordi vi troede, at de på en måde ville løse, blive løst af sig selv. Alle både ville blive hævet, og tingene skulle nok gå. Og jeg siger at den periode var forfærdelig på nogen måde. Jeg siger bare, at det var først, at vi blev bange og begyndte at snakke om krise og kaos, og øh, ja, altså vi lever i en tid præget af sortsyn, fortælling om kriser på alle mulige niveauer. Og det var først, da vi begyndte at tale om de ting, at vi gik i gang med at løse nogle af de der problemer, som voksede så store i øh, den optimistiske periode. Ja, altså nu er jeg jo nok vokset op sådan et sted mellem jer to, men jeg kan jo godt genkende en del af det, du skriver i din bog. Altså, det, var jo en, altså, det var jo en nærmest en parentes i historien, der var så fri og så rig, som vi sjældent har set indtil at Brexit og Trump og nu senest krigen i Ukraine dukkede op og lige pludselig gav os et andet blik på, hvor vi stod. Æh, og du skriver også, at gang egentlig var lidt en tid, hvor vi ikke rigtig gad at gøre os umage. Jeg tror i hvert fald, at når du lever i en verden så præget af fremgang og tryghed, politisk, makroøkonomisk stabilitet i en grad, som man ikke har set i, jeg vil nærmest på noget andet tidspunkt i, i det 21. århundrede, så indfinder der sig en... Øh, en afpolitisk, en, en meget apolitisk tilgang til, til verden, hvor man ikke stiller spørgsmålstegn ved de store rammer om samfundet. Man taler om, at man skal optimere sådan en eller anden teknokratisk tilgang til, til politik. Og privat og socialt kom det til at handle meget om bare at have det sjovt. Altså, jeg har, jeg har lige været på turné med Aqua, og så deres album fra 1996 det åbner med, at de synger Be Happy. Everybody go let's have some fun. Og du kunne aldrig lave. Et popalbum, der starter sådan i dag. I dag er det Larne de Ray og Billie Eilish og sådan noget meget melankolsk. Altså der er sådan en tristesse og en tunghed i tiden, som var helt fraværende dengang. Øhm, og det tror jeg skyldes de der ydre omstændigheder i høj grad. Bjernekorderen, hvordan ser du på den tid og det skift, som Benækker her beskriver? Jeg mig starte med at sige, sig, at, jeg synes, at det er næsten ærgerligt, at hele din podcast ikke handler om det her, det er en super, super, super spændende diskussion. Og lad mig starte med at sige, at jeg synes, du har skrevet en, en rigtig interessant bog, og at jeg altid læser det, du skriver i weekendavisen. Jeg synes, at det er virkelig, virkelig interessant, og selvom vi tror, jeg er uenige om en, en masse ting. Det vil jeg det vil gerne øh, sige. Jeg vil også gerne sige, at jeg synes, at du beskriver, øh, ja, jeg, jeg, du levede også gang, men jeg levede måske lidt mere bevidst, kan man sige. Jeg var i hvert fald lidt ældre. Øhm, og du beskriver det, du rammer meget af det øh, fint på, på, på kornet. Øhm, men når jeg alligevel synes, at det her det er en, en, en rigtig, rigtig øh, stor diskussion værd, så er det fordi, jeg synes, din konklusion er skæv, eller jeg synes, du uddrager det forkerte. Øh, det er jo rigtigt, at det der med at være nøgtern eller realistisk, og også være altså, også en, en, en del kriseorienteret, det har, det har jeg jo været, tror jeg, ganske store dele af, i hvert fald mit voksenliv, råbt op om kriser og nødvendighed osv., det, det har man brug for. Men det der med pessimisme som en drivkraft, det, det er jeg meget skeptisk i forhold til. Jeg synes, der er noget, noget konservativt i det. Som, synes som, du, den er ødelæggende mere end opbyggelig? Eller? Ja, det er jeg bange for, den er. Øh, og jeg synes, jo, og jeg, jeg, jeg synes, det er jo så altid så nemt at se tilbage på en tid, og man ved, hvordan det gik og så videre Og så er det som affærdige, den som, som sådan dum og let, let, let sindig i. Jeg synes, det var en fantastisk tid. Øh, jeg synes, den optimisme havde noget benzin som vi i mine øjne i den grad har brug for i dag. Christian... Og jeg synes også, at hvis jeg lige, må, hvis jeg lige kort, kort må rundt af, altså den, den er jo ikke, altså igen skal vi tror, vi skal på med at skrive sådan en kort historie. Altså 90'erne, 0'erne, optimistisk fremgangstid, det er jo ikke den eneste optimistiske fremgangstid, vi har haft i verdenshistorien. 60'erne var jo det, det samme, ikke også? Man kan sige, alle, der er, eller ikke alle, det er måske kun mig, men der er der jo stadigvæk mennesker, der til citerer Kennedy i, i dag i starten af 60'erne, for det er at sige, okay, nu blæser vi ligesom de der gamle ting af vejen, som holder os tilbage. Nu er det ny generation. Nu tror vi på, at vi, vi, vi kan nogle ting, som ellers var uden for rækkevidde. Og det var jo også en alvorlig tid. Og der var benhård og kold krig, der var jo, og så videre. Men jeg ikke? hører jo heller ikke Christian sige, at det var en dårlig tid. Men, men, men jeg der er tror jo, at det var en dum tid. Jamen der, ja, men der var vel en, der er vel der var en pointe den. i, at den her naivitet som du mener, den gode tid, producerede jo på en eller anden måde, stillede os i en situation, hvor vi fik en brat opvågning, da vi for eksempel fandt ud af, at vi kunne ikke bare få energi fra Rusland. Vi kunne ikke bare få chips fra, mikrochips fra Kina, da der ramte en pandemi. Og der var noget omkring den globaliserede, positive verdensorden, vi levede i, som jo lige pludselig ramte os, fordi der var noget, der alligevel sagde den stopper for det. Men, men det, det er jo fuldstændig, fuldstændig rigtigt. Og de der de konkrete diskussioner synes jeg, man, man skal tage. Men skal man dømme tidsånden bort af den grund? Altså jeg synes igen, man mangler måske nogle, nogle nuancer. Altså ville da alle sammen ønske, det, vi kunne blive ved med at leve i den tid. Men de alle er. vil jo også ønske, at de var at de kunne leve med som sådan en, et asset. ikke? Altså hvis man vidste, hvad der ville ske, så vil man jo træffe bedre beslutninger. Men man glemmer, for, Altså, det der var jo ikke bare sådan en happy go tid. altså man fik man lavet altså, en genforening af Tyskland. ikke? Man udvidede EU til, til langt over 20 øh, medlemslande. Super svære beslutninger. Overførsel af enorme midler til sådan, øh, det, det tidligere Østeuropa. Øh, det var jo ikke sådan bare, at man, man, man dansede i gaderne og havde et højt privatforbrug. Altså, der blev der truffet svære, svære beslutninger dengang. Hvor jeg tror, at det, det pessimistiske politiske system, vi har i dag, lad os se om vi har lige så meget kapacitet til at gøre fornuftige ting, når vi også skal til at udvide med Ukraine og øh, og for at løse vores tid, vore tidsproblemer, ikke? Så derfor synes jeg bare at, at hvis du kommer for nemt til din konklusion, og jeg synes det, det rimer for meget på sådan en, en konservativ borgerlighed, som, som der er meget at riv i i i tiden, men som jeg ikke tror der er så meget, altså som jeg ikke synes fører noget godt sted hen. Beneke, det skal du at svare på. Ja, men altså du, du nu du hvad hedder det tørst efter nuancer, så vil jeg at prøve at give dig dem. Jeg tror aldrig, jeg er blevet kaldt konservativ borgerlig før, men det er det der er, det er, det er Altså, jeg siger jo ikke, og du har meget ret i det der, altså, fordi 60'erne er nok den periode, der minder mest om Y2K, altså fra midt af 90'erne til, Præcis. og så frem øh, altså, det minder meget om hinanden. Og 90'erne, min Fortællinger om 90'erne starter i midt-90'erne. For det er rigtigt, at lige efter murens fald, der er der kaos. Og øh, hvad sker der i Rusland? Hvad sker der med atomoblen i Tyskland? Hvad sker der med borgerkrigen i Noreland? Alt det der. Det er først fra midten af 90'erne. Det er akkuer 90'erne faktisk. <laughs> altså, øh. Og jeg tror også, du har ret. Jeg siger jo ikke, at den periode var ødelæggende kun. Fordi, altså, at Kina kommer med et WTO er en fantastisk beslutning. Altså, som vi kigger tilbage på i dag, øh, som fuldstændig verdensom. Væltende. 700 millioner mennesker Præcis. herude af fattigdom, jeg kunne aldrig finde på at sige, var dårligt. Udvidelsen af EU altså kæmpe, kæmpe præstation, ikke kunne heller aldrig være bedre. Men så prøv at, at forklare, Karsen, hvor, hvor det er pessimismen, faktisk er en drivkraft til at forandre os til noget bedre nu men det vil jeg godt sige. Det er fordi midt i den her jubeloptimisme, der er der jo en grådighed også, som, hvor man tror, man kan få det hele uden nogle konsekvenser. Vi troede, at vi kunne integrere Kina på, på verdensmarkedet, uden at det ville have konsekvenser i Nordfrankrig, i Nordengland, i øh, rustbæltet, i Sønderjylland, i Danmark. Okay, vi skal diskutere, hvor meget det er, Kina -specifikt. men at globaliseringen ikke havde de der konsekvenser. Og det det, vi fandt ud af, pludselig, med et chok jo nærmest i 2016, at, at det var der. Der var folk, der var rasende over det. Og jeg vil sige, så kommer, de der, så kommer pessimismen og sortsynet og får os til at indse, at vi er nødt til at gøre noget anderledes. Altså når Mette Frederiksen tager til Esbjerg og underskriver den der erklæring sammen med, sammen med Mark Margrethe og Ursula von der Leyen osv. om at bygge radikalt udvidet vindkapaciteten i Nordsøen, så gør de det jo ikke fordi, at de tror på fremtiden. Så gør de det fordi, at de er bange for klimaforandringerne, de er bange for Putin. Og så ligger der faktisk en plan i skuffen, som skulle være eksekveret 20 år tidligere. Men det er frygten og pessimismen, som får dem til at gøre det. Men hvad, gør det, er det, det jeg mener. men hvad gør det så ved os og vores lyst til fremskridt, hvis den er båret af en pessimisme og en frygt frem for en tro på fremtiden? Men jeg tror rigtig meget at det, vi gør i det hele taget, er øh, båret frem af frygt. <laughs> og og øh, i hvert fald politisk. Altså, jeg kunne ikke finde på at sidde og sige, at jeg hellere ville vokse op nu end i 90'erne. For det var sjovere at stå på skateboard og drikke øl og kysse med piger og ikke bekymre sig om verden. I 90'erne. Men jeg tror bare ikke, at det er et særligt godt udgangspunkt at have politisk, at tænke, at det hele nok skal gå, hvis vi bare str strammer på lidt rundt i kanten. Er der ikke grund til, Bjarne, at vi ikke er lullet ind i den der bommul, hvor alt var godt, men faktisk også bliver bevidst om, at det vi kigger ind i nu, det er et dårligere klima, en heftigere indvandring, sikkert at vores børn både bliver dummere og fattigere, end vi selv havde mulighed for. <laughs> Det sidste tror jeg nok ikke det jeg gør rigtigt. Det sidste tror jeg ja, heller ikke ja, det tror jeg virkelig ikke er men, men altså, det er, jo, det er jo vanvittigt sjov diskussion, ikke? Og det er jo, at det er jo paradoxalt at jeg, du taler jo med, med, med, med kropsliggørelsen af nødvendighedens politik, ikke? Altså, det er jo, mm -hmm. altså, jeg bliver jo... Jeg, det er jo igen jeg, den nødtærende analyse. Jeg har fysisk flere gange, end jeg kan tælle, og blevet råbt ind i hovedet, at sådan en som mig var alt for pessimistisk, og talte alle kriserne for meget op, og der var slet ikke noget håb, og... Kunne jeg dog ikke forstå, at politik det er jo noget, vi vælger selv? Det er jo ikke noget med at løse hårde problemer og sådan noget. Så er jeg sådan nah, en venner, Ved I hvad? Altså, hvis man gerne vil have fred og sikkerhed og grøn omstilling, så er der sgu nok noget, der er nødvendigt. Du er strukturelt pessimist. Ja, som Jeg <laughs> er strukturelt pessimist. Så der er jo rigeligt med sortsyn i, i mig, synes jeg. Jeg kunne bare godt lide den tid, du beskriver, fordi der også var håb, og fordi der var pragmatisme. Og det var jo også derfor 95. Det er jo der, du får klinserne, det er jo der, du får blære, det er jo der, du får altså, hele den der idé om, at hey, nu vi, vi moderne mennesker, skal vi virkelig stå i to lejre og råbe dumme dommer af hinanden til, til, til verdens ende? Kun man ikke måske, hvis man var sådan en lille smule argumentbaseret, løse nogle problemer øh, og række ud efter noget mere? Og den energi, synes jeg jo virkelig, vi mangler i, i, i dag. Ikke? Og, og det, der gør mig bekymret, det er jo, at vi får at det der pessimistiske samfund, du taler om, øh, Christian, også bliver et meget polariseret samfund, hvor, hvor, altså, hvor du virkelig får, altså, virkelig får lejertænkning ind i problemløsningen. Ja, men det, det er jo en diskussion om, hvad der driver politik fremad. Om det, er, ja. om det er kamp, som så bliver til underlige kompromiser på længere sigt, eller om det er sådan en, en bro, et fort hen over midten, hvor man holder men, fløjene men jeg, ude. Jeg, jeg tror, det er en kamp. Jeg synes bare også, at de fornuftige skal have lov at kæmpe med. Men jeg tror også, grund til, at vi, vi kan sidde og, og snakke lidt abstrakt om det her frem og tilbage, men det er jo også, fordi vi nok er uenige om nogle af de politiske beslutninger, som bliver truffet. Altså, jeg tror jo for eksempel at man gik for langt i Tyskland i forhold til at styrke den tyske konkurrenceevne, da man sænkede mindstelønningerne. Jeg synes, at man gik for langt, da man sænkede marginalskatterne. Og, øh, synes øh, du, det er i, Dan i Danmark? Ja. Synes, du, synes jeg. man skulle have højere marginalskatter i Danmark end 61 procent? Øh, øh, vi diskuterer, hvilken, hvilken form de skal være i og sådan noget. Men altså, skatterne er jo faldet i Vesten konstant siden 80'erne. Jeg ved ikke, at de kom fra et ekstremt højt niveau og sådan noget. Ikke? Mm. Og kapitalbeskatning, arvbeskatning, topskatten, alt det der er jo, er jo faldet, faldet, faldet, faldet. Og øh, samtidig er uligheden sted, sted, sted, sted indsat i de vestlige lande. Og det, jeg siger, er bare, at der er vi nok uenige om, hvordan man skulle have balanceret de der ting. Jeg siger ikke, at du ved, oh, det, det var en forkert, den nye, han han øh, og, og Lykketoft apropos, de, de ændrede dagpengereglerne. Eller altså, det, det var da en beslutning, der historisk betragtet har været rigtig, og det samme med efterlø, øh, efterløn og alt det der. Ikke? Men jeg tror bare, at vi to er uenige om, hvor balancerne skulle have været. Ja, men, jeg, men, synes, jeg, jamen, jeg synes, du bevæger dig lidt ind på en anden pointe i, i din bog, som også er interessant, som jo handler om, hvordan oversætter vi så alle de her politiske beslutninger? Du skriver også, at populismen er den nye klassekamp. Hvordan ja. oversætter du det? Nå, men, det er jo en del af de beslutninger, du her taler om. Det er jo i virkeligheden også noget, fordi du er bekymret for, at det giver en eller anden grad af klassekamp, men, går jeg ud fra. Må jeg måske prøve at svare på Christians spørgsmål, og så sætte kant på det? Fordi, <laughs> er det sådan, er, nu, er, er det sådan, vi kører her? Må jeg så svare <laughs> ja, på spørgsmål? Hvis, hvis, hvis du har frisk nok til det, så... Men, men, tager vi bjernespasen, så ser <laughs> det er vi, at han rammer dig. Nu kan jeg jo godt høre på, på dine holdninger, at det var unfair at kalde dig øh, konservativt borgerlig. Men, men, men jeg synes, det, jeg noterer mig i tiden, det er nogle af de ting, du siger og skriver, dem finder man i virkeligheden både på venstrefløjen og på højrefløjen. Altså på begge sider af det, jeg vil kalde for, for, for midten. Og, derfor, og det for mig illustrerer det jo noget dybt interessant, nemlig at den her nye opdeling af det politiske rum, det handler altså ikke bare om, om personer og, og, og, og hvem kan sidde i regeringen med hvem og sådan noget. Det, det foregår også på et idémæssigt plan. Og den der, den der pessimisme, du taler om, den kritik af, af de der glory, yes, du taler om, den finder du både forholdsvis langt til venstre og forholdsvis langt til, til højre. Og de lyder altså som hinanden, altså Pæl Dragsted på den ene side, og nogle af jeres kulturkritiske skibenter på den, på den anden side i, i bænske tidene. Det synes jeg også bare fascinerende. Og der, der, der, der tror jeg bare, det er ved at blive mit ærende, at det må, sådan må det gerne være. Men alle os, der bor midt imellem de der to tendenser, og kan se, at de er ved at flyde sammen, vi har vel også lov at ytre os. Øh, har du ikke... Synes du ikke, du får really med tid til at ytre dig, og mulighed for at ytre dig? I, i, det er jo i, det gode bænske tid. Du sagde, du har siddet ja, ja. i det der studie 200 gange. Altså... For at svare på dit spørgsmål omkring populisme og klassekamp, så synes jeg ikke, det er så underligt, at der opstår nogle kræfter rundt omkring i hele Vesten, som gør oprør, hvis man kan bruge det ord. Altså inden for en politisk ramme, selvfølgelig, ikke? Altså jeg kan ikke godt forstå, at folk vil stemme på Marine Le Pen, hvis de bor op i Nordfranke, fordi de er blevet forfordelt, ikke kun økonomi over en lang periode, ikke kun økonomisk, men jo også i forhold til anerkendelse og respekt, i forhold til, at velstanden jo endte med at klumpe sig enormt meget sammen i nogle store lufthavns-universitetsbyer. De kan sidde op, jeg har jo selv rejst rundt, da jeg var europakorrespondent øh, tidligere, i, i de her områder, ikke? i Nordengland, altså i, i de gamle industribyer, Og de kan jo sidde og kigge ned på hovedstederne og se, hvordan brugerne bare skinner af, Skønhed. Og hvis, øh, hvis, øh, hvis Notre Dame brænder, så står rigmændene i kø for at donere milliarder til at genopbygge dem. Ikke? Altså, prøv at tage til Paris. Det er den smukkeste, smukkeste by. Alt fungerer. Alt skinner. Og så deroppe, der, der er der ikke læger, og der er ikke, der er ikke mobildækning, og der er forfald og sådan noget. Ikke? Og det er jo ikke, fordi de ikke er blevet rigere. De er jo også blevet rigere. Bunden er jo også blevet hævet. Den er bare ikke blevet hævet lige så meget. Og det er jo afstanden imellem folk, der er, øh, der er øh, hvad hedder sådan noget? målstokken. Men er jo aldrig absolut. Den er altid relativ i forhold til, hvem der har hvor meget. Og der har de fået relativt meget mindre. Og derfor kan jeg godt forstå, at man går oprør. Det er jo nærmest en ny klassekamp. Hvad er det, der er værdifuldt i vores samfund? Er det værdifuldt at blive boende det sted, hvor man er vokset op i 30 år og komme på arbejdetklokken. Det er det at få guld, og det var, det var det, man kunne få respekt for en gang i. I dag så skal man rejse ud, man skal vende ryggen til der, hvor man kom fra, tage sig en lang uddannelse og være omstillingsparat og fleksibel. Så det er på mange forskellige niveauer, at kapitalen har ændret sig. Christian, du skriver også i din bog at tidsonen den svæver et stykke foran os. Så hvis vi lige skal kigge, kigge lidt længere frem på fremtiden. Hvad hvad er det så for en tidsone vi er på vej hen mod? Hen imod? Okay, oh, jeg går videre med svære spørgsmål, altså, det må ringe til No eller øh, til Ger eller eller nogen der der er bedre til det der end, end jeg er. jeg tror i hvert fald at der vil jeg, der vil jeg gå med Noa ind i time, hvis det er tid vi skal snakke om. Det ja, jeg, jeg ved ikke Anne Glad eller et eller andet ikke? så må se hvad hvad der hvad der bliver solgt mest af i føseksjureblikket. Jeg, jeg tror, altså jeg synes jeg synes den der pessimisme og sortsynet er der virkelig derude, hvis du hører popmusikken, hvis du ser Filmene, hvis du ser, hvilke bøger, der bliver skrevet, så er det ikke vel. Men jeg tror også, at vi har fået en mere nuanceret, øh, forståelse af det der. Altså, der er jo mange svar på kriser. Kriser kan jo, altså i 20'erne blev det både til, depressionen blev både til Franklin Roosevelt og til Hitler. Ikke? Så det handler også om, hvem der får lov til at definere narrativene, hvem der har politiske svar. Og jeg tror, at det der med at sige, at det hele var enten optimistisk, og nu er det hele Pessimistisk. Det er jo forkert. Altså, fordi... Men du taler jo ud fra, du taler ud fra pessimismen, og et andet ord, som du bruger, jeg synes jo er i samme kategori, det er, at du bruger ordet skam. Mm. At vi har ja. der, den politiske, om det er forbruger eller aktivist, mm. eller hvordan man definerer sig selv, der er skam også blevet en kæmpe stor drivkraft for faktisk at mene noget om hvad som helst. Er der sådan en skamfuld tid, vi er på vej ind i eller er i? Ja, det synes jeg da helt, helt, helt klart. Altså, det, er jo, det er jo blandt andet, fordi politikken er tilbage. Vi forstår os selv som politiske subjekter i verden på en måde, som man ikke gjorde i 90'erne. Og en del af det politiske subjekts øh, idé om sig selv er, at man kan forandre verden, men det betyder, at man har et ansvar for verden, Og man, så man skal skamme sig, hvis man flyver, hvis man, hvis man siger de forkerte. Skal man det? Skal man det, nej, ikke prøve at finde en løsning på det, den der optimisme, som altså nu, jeg når om, i stedet men, for men, at slå sig i hovedet? Det er faktisk vigtigt, fordi det, det jeg siger her, er ikke normativt. Det, det er en analytisk pointe. Jeg siger ikke, man skal skamme sig, når man flyver. Jeg tror ikke, det, jeg tror ikke på de-growth, og jeg tror ikke på, på den der sådan personaliserede politik, som svarer på klimaforandringen. Jeg siger bare analytisk, så er det der, vi er, at politikken er tilbage, men bliver nødt til at være... Øh, man, man, skal, man skal leve som man, øh, de, efter de idealer, man tror på. Og sådan. Altså, det er en fortælling, der er derude, som er meget stærk, og jeg kan godt forstå det. Fordi det er den, det er den, hvad kan man sige, den negative side af den politiske agent, som er kommet tilbage, tror jeg. Altså, giver det mening, det, altså, det, det, er mening, det, det er, jeg, jeg Det giver mening, jeg tror bare ikke, det er rigtigt. Altså, jeg, jeg, tror ikke, jeg, jeg tror ikke, politikken har været væk, eller den var væk, øh, dengang den blev bare ført på en, en anden måde, øh, og i nogle andre kategorier, end, end du har stillet op i din bog, øh, og som du bruger til at analysere verden, ikke? altså, den var bare mere pragmatisk. Men, men det er jo ikke... Og det der med at gøre det til ikke-politik, eller ikke-passion, eller ikke-holdning, eller, eller, eller aqua at være pragmatisk, det, det mener jeg ikke er, er hverken rimeligt eller rigtigt. Altså, der, Altså det var jo i 90'erne, vi gav der mere i den dengang, end, end vi gør i dag. Der var der masser af mennesker, øh, som, som havde utrolig øh, klare holdninger til, til verden, til deres eget liv, til deres egen familie, til det samfund, de, de levede i. Klare værdier, de er jo bare mere pragmatiske end i dag, hvor de bliver polariseret. Og i forhold til klassekamp, altså jeg tror, at hvis, altså den, jeg tror, at hvis verden bliver reddet i den her omgang, så bliver den nok reddet af middelklassen en gang til. Øh, og det er, jo, det er jo så det, man ikke gider lytte til for at for forklare, hvordan. Jamen fordi, at, at både i, i vores land, måske i i vores land, men jo også i mange andre frie øh, samfund, altså demokratier, øh, vestlige, industrialiserede demokratier, der er det jo den, den, den, hvad kan man sige, ikke alt for hysteriske store middelklasses temperament, holdninger, værdier, øh, involvering i samfundslivet, der i høj grad skal trække ting i en positiv retning. Der er jo sjældent kommet noget specielt godt ud af hård klaskamp, i noget samfund i menneskehedens historie. Og derfor, derfor har jeg det også lidt, altså, dem der tænker, at, at, at det må, nu må vi bare have mobiliseret nogle vrede mennesker, øh, og så er der nogle mennesker, der har haft det alt for godt, som skal have en kæmpe røvfuld. Øh, og så skal det nok gå. Det er jeg meget, meget skeptisk over, overfor. Og, og jeg, jeg håber bare, at medleklassen vil begynde sådan at række fingrene op og sige, at vi er her også, og lader nu også tage rettet. Jeg runder den her del af debatten af nu, øh, fordi vi skal, også, vi skal lige prøve at slutte på en happy note. Tag på en tidsrejse gennem UNESCO's eventyrlige kulturarv og oplev magien i Bremens gamle bydel, Lübecks historiske gader, eller kom ned, ned under jorden i den gamle Rammelsbergs mine i Niedersachsen. Find mere inspiration til din næste Tysklands rejse på germany.travel. Nu har vi jo talt meget om pessimisme. Så nu skal vi til din kæphest, Bjarne, som, som tager udgangspunkt i en positivisme. Det handler om kunstig intelligens, om AI, fordi du vil faktisk gerne have, at vi beskriver det lidt mere positivt i debatten. Hvorfor? Ja, jeg tror også, vi kan lave det her som en forlængelse. Fordi mm. det er altså ikke fordi, at jeg ikke også er bange, og det er ikke fordi, at jeg er dum. Og det er ikke, fordi jeg ikke evner at være pessimistisk. Kan jeg også kan være også bare... være bange. Ikke? Ja. Og det er i høj grad, fordi jeg tror, at det, jeg mener, er nødvendigt. Altså, jeg tror, at det her det er så kraftig en teknologi, at hvis ikke de frie samfund øh, er førende øh, på udviklingen og anvendelsen af den teknologi, så bliver det de ufrie samfund, øh, der kommer til at sidde på den. Og så kommer de til at bestemme over os endda om ret kort tid. Og jeg tror også, det er sådan, at de samfund, der ikke lægger sig længst frem, jeg tror ikke, det er nok at være i midterfeltet, dem, der ikke lægger sig længst frem, jamen, de vil også have udsigt til ikke at være blandt de mest øh, velstående, øh, rige og jo heller ikke grønne øh, om meget kort tid. Så derfor det også... tror jeg, der er en nødvendighed i at se positivt på, på, på AI. Men jeg synes, at det, der fylder, det er, at vi ser skeptisk på det. Prøver at begrænse det, prøver at regulere det, peger på, hvor galt det kan gå. Det er helt relevant. Men hvis det andet ikke får lov at fylde, så kommer vi for sent til fremtiden. Jeg er chokeret over, at Bjarne synes, det er nødvendigt. <laughs> det, det er meget underligt, at manden, der repræsenterer ja, politikere og også det, synes, men det er at det er også det en er kombination det, af at noget. det. Du har jo ret i, at det, det, det, det er jo faktisk en frygt, der har defineret den yes. debat, der har været omkring kunstig intelligens. Og kom robotterne nu og over to, og hvordan skulle ja, ja. vi holde os til det? Du har jo fuldstændig ret i, at der er jo et kæmpestort potentiale her. Nu har vi talt om reformer og hvordan vi skal have vores samfund til at hænge sammen i fremtiden. Der kan jo være en gig. En gigantisk upside for øh, den offentlige sektor i, hvordan man det for eksempel kan bruge... Også den der. Præcis. Ja. Og hele den her diskussion omkring mangel på arbejdskraft, den yes. bliver sandsynligvis fuldstændig omkaldt fadret, når først det her det er rullet ind over os. Men du har jo også ret i, at det er jo helt afgørende, hvem der beslutter, hvordan vi bruger den. Den teknologi. Ja, og, og hvordan skal vi så sikre det? Hvis det ikke... Nu siger du, ah, har vi for meget regulering? Jamen, det, det, vi skal siger, vel også være det siger sikre på, vi meget Men for eksempel det, du siger mellem linjerne, er jo også, at hvis vi bare læner os for meget tilbage og lader Kina køre med det hele, så yes. er det måske en for, det er forkerte algoritmer og filtre og beslutninger, der kommer til at ligge inde i den intelligens. Så hvordan skal vi så styre? Jamen, det er jo ikke lige en del, og så bliver de bare dominerende. Så er det dem, der laver de bedste våben, dem, der laver de bedste biler, dem der laver den bedste software. Dem, der og de hvordan undgår services, vi, uh, Det er dem, så der det... opdager nye ting videnskabeligt. Mm. Deres befolkning bliver bedre uddannet. Altså, Men hvordan vil du undgå det? det? Det er der ved at sætte fuldstændig uh, total turbo på, at, at vi uh, både i, i EU, i Vesten, og der i særdeleshed i Danmark, det er nok de ambitioner vi skal have her i studiet, at vi nogenlunde kan påvirke Danmark uh, bare en lille smule. At vi siger, at det, der, det er en ambition for Danmark at være blandt de 10 lande i verden, der er længst fremme på at bruge det der uh, i, til at løse, løse problemer. Har du hørt nogen politikere sige det? Nej, jeg synes, det er meget pessimistisk det. Det har lige folkemøde. det folkemøde. Ja. Altså, ja, hvad anden debat handler om det her? Og det, der også er problemet lige nu, synes jeg, det er jo, at hele den diskussion, vi har om kunstig intelligens, bliver lige pludselig sammenkoblet med, hvor meget bør, øh, vores børn bruger skærm, og alt bliver lagt ind under sådan en skærmparaply, hvor alt muligt er blandet sammen. Øh, Christian Benneke, ser du kunstig intelligens som en en positiv eller en negativ dagsorden. Jamen jeg tror nu vender nu vender vi lidt her altså positioner fordi jeg tror at netop det her det er et eksempel på at vi indskriver et emne i en en for stor fortælling om tiden, som er præget negativitet. Ikke? Altså, det er jo det samme med Twitter og sociale medier. Da det kom i starten af 10'erne, der var det ligesom, at Twitter kunne lave revolution i, i, i den arabiske verden og sådan noget. Ikke? Altså, alle hang sammen, og det var en ligesom, progressiv kraft, at folk kunne udveksle det. og nu er det sådan flippet. Og nu, nu, nu, er det, nu er det russiske øh, bots og trolls, og det er, øh, det er miskommunikation, og det er Elon Musk, og det er fordummelse af demokratiet. Og, sådan noget, ikke? og den inden for den det skifte, forstår vi ligesom AI nu. Og det er sådan noget med paperclip theory, de kommer det kommer til at udslætte os alle sammen. Men det her, du tiden, at det er mere naturligt for os at gå til den dagsorden med frygt ja. end med mulighed. Ja, præcis. Og det, og det jeg er jeg meget enig med, med, med, med Bjarne i, at det vil være et stort problem. Jeg er overhovedet, altså, jeg kommer til at lyde, som om jeg ved helt meget om det men jeg er overhovedet ikke bange for det her. Altså, jeg er overhovedet ikke bange. altså hvis du kigger på de teknologiske revolutioner tilbage i tiden, altså, øh, altså vævnen. I Storbritannien for eksempel. Ikke? Som ud... altså, men helt alvorligt, ikke? Mm -hmm. der, der, under industrialiseringen det var, det det største... mm -hmm. det var det største. Det der ord sabotage blev opfundet, ikke? Præcis. Og det var den største eksportvare i Storbritannien. Det var, det var jo klæder på et tidspunkt, ikke? Og så kommer der sådan en maskine, som bare gør alle vævere arbejdsløse. På... Altså, og det var midt i, den, midt i den industrielle revolution. Det gjorde jo ikke landet forarmet på længere sigt. Eller Dancor... Altså sådan noget, Hæveautomaterne, da de kom i 90'erne. Eller Dankortet. Eller det gjorde det bare så. Eller internettet eller internettet, der er det så lidt svært at se i produktivitetsstatistikkerne, har jeg, har jeg læst mig til. Ikke? Men altså, at alle filialerne i de danske små byer, man ikke skulle ind og stå med sit tjekhæfte og sådan noget, ikke? det kostede en masse arbejdspladser, så opstod der nogle nye. Altså, den der form for kreativ destruktion er jeg ikke så bange for, hvis vi husker, at, de ikke er, at der ikke er, altid er konsekvenser ved tingene. Bjarne. Og det var, det var det, der var min pointe fra før, at jeg tror, at vi glemte på et tidspunkt, at vi ikke kunne få det hele på en gang. Derfor kalder jeg det grådighed. Så vi skal virkelig være opmærksomme på, at der er nogen, der kommer til at miste deres arbejde, og der skal samles op på noget. Bjarne, hvad er det vigtigste, politikerne kan gøre i tilgang til det her spørgsmål nu? Jamen, der bliver jeg sådan helt, øh, helt blød. Altså, jeg, jeg, jeg er ikke klog nok til at pege på det konkrete regulativ greb, de skulle tage. Og det tror jeg ikke, der er et, men jeg tror, de bliver nødt til at begynde at fortælle den her historie. Øh, både om muligheder og om håb, men altså også om nødvendighed. Altså, det der med nødvendighed, det kan noget i politik. Altså hvis der er et eller andet, som er nødvendigt for at nå et mål, som alle er enige i, at vi bør løbe efter, så gør man det også. Altså, der var en grund til, at vi kom ind i NATO. Der var en grund til, at vi kom ind i EU. Der var en grund til, at vi fik fastkurspolitik i Danmark. Der var en grund til, at vi fik lavet økonomiske reformer i Danmark. Og det var jo, at folk var enige om, at vi ville ikke leve i skyggenes nogen i, i usikkerhed. Vi ville ikke have en arbejdsløshed på 20 procent. Vi vil ikke være skide gældet øh, og, og ligne Grækenland. Så går man noget ved det. Og der, jeg tror, man blev nødt til at få taget en voksen samtale om, at, at der er altså kun to muligheder med det her. Enten så vinder man, eller også så taber man. Der er ikke noget midt imellem. Og så fik du lov til at tale om nødvendigheden igen her ja, til slut. på en håbefuld måde jo. Jeg fik ikke lov til at svare på et af Bjarne spørgsmål. Det er faktisk skuffet over. Du hvad? Vi må tage den en gang til på et tidspunkt. Nu har vi ikke mere tid. De herre, uh, Bjarne Korten og Christian Bennegett, det var dejligt at se jer igen. Og uh, tak fordi I kom her i så En kæmpe fornøjelse. Tak. Ja, lige med stor fornøjelse. Og tak til os uh, alle dem, der lyttede med. Abonner, kommenter, fortæl mig, hvad I gerne uh, hvad I synes om uh, programmet, hvad I gerne vil høre om. Vi lytter altid gerne. Mit navn er Mette Østergaard på Genhør i Østergaards Salong.